Вона, тетя Галя, таки підтвердить міліції факт своєї участі в провокації, якою цілком можна вважати історію зі зниклим жіночим трупом. От відьма зірвалася в бабкіна. Вона ж вас розвела на м'якушці. Ріг зіткнув. Так чи інак, прибиральниця не лишила мені виходу. Через те, що я дозволив включити цю особу, в розроблену тобою бойку геніальну схему, після чого схема відразу перестала бути геніальною. Редактор знову почав походжати кабінетом, не припиняючи при цьому говорити. «Всі ви мали змогу прорахувати такий розвиток подій. Ніхто з вас цього не зробив. Я мушу піти на крок, від якого титанічними зусиллями втримувався цілий рік» підвищити заробітну платню прибиральниці до рівня зарплати кореспондента. Це вона сама так сказала. А це означає мужчини. Шеф зупинився навпроти трійці, яка принишкла на дивані, що за рахунок підвищення ставки прибиральниці будуть скорочені ваші зарплати. До речі, одна деталь. Тьотя Галя заявила, що віднині митиме чоловічий туалет, коли захоче. Все одно вигнати її за це я не маю права. Тому, шановні колеги, вам доведеться або брати на себе цей труд по черзі, або звільнятися. Буду звільнятися. Бабкін був налаштований рішуче. Але Сєва з Максимом знали, так само рішуче їхній колега буває налаштований приблизно один раз на два місяці. Вогнище непокори подеколи спалахувало в ньому весь час, що він працював у фокусі плюс і, як правило, довго не горіло. Колеги знали правила цієї гри і сумлінно їх дотримувалися. Зараз, налаштованого звільнятися Бабкіна, треба почати заспокоювати та вмовляти залишитися. І він забере свої наміри назад. Ще вже... Сам сказав, що пожартував. Присяжний легенько ляснув товаришу по плечу. Ми злякалися, йому це сподобалося, відтанув трошки. Зрештою, за ті гроші, які тут тепер платитимуть прибиральниці, можна колись і справді туалет помити, підтакнув йому бойко. Абсолютно безпечно, спокійно, і ніхто сенсацій не вимагає. Стосовно тебе... «Максиме, він говорив серйозно», – нагадав Бабкін. А ось це правда. Оштрафувавши працівників і полякавши їх перспективою освоїти вдячну професію прибиральниці, Ріг поставив Максима Бойка перед несподіваним фактом. Тому доведеться піти у відпустку за власний рахунок. А якщо взяти до уваги, що власний рахунок журналіста – Максима Бойка складав тільки ту суму, яка після врахування суми штрафу залишилася від зарплати, то особисто для нього найближчі перспективи виглядали абсолютно невтішними. «Перестраховка!» – бадьоро пояснив Максим, хоча навіть йому самому власна показна бадьорість видавалася огидною. Ну, раптом справді менти захочуть дати цій справі якийсь хід, Ріг усе звалить на мене. Мене не буде на робочому місці, у відпустці, за власний рахунок, маю право. Підписку про невиїзд я теж не давав, тому звалив зі спекотного Києва, теж маю право. Потопчуться менти, потикаються, а там нові проблеми в них намалюються. Ти справді звалювати зібрався, поцікавився Бабкін. Ляжеш на дно, мов підводний човен. Аби не запеленгували? Не знаю, відмахнувся Максим. Ще не придумав. Мене інше хвилює. Той майор міліцейський точно до коми. Весь розклад знав. Аби сам прорахував, у деталях би точно помилився. А тут наче з листка читав. Значить, хтось таки злив їм усю твою схему. Сєва не запитував. Промовив це впевнено без тіні сумніву. Нашу схему, поправив його Максим. Придумав ти, уточнив Бабкін. Нам чужої слави не треба. Бойко зміряв його довгим поглядом. Прочитавши у його очах небажані для себе висновки, той надто поспішно, як здалося Максимові, відмахнувся від них. Навіть не думай, чувак. Нам воно не вигідно, мені точно. І мені поквапився підписатися під цим твердженням присяжний ріг навряд чи смик, тим більше його першого за фальсифікацію доказів в вразі чого лишається він витримав театральну паузу тітя Галя почесна прибиральниця України справді я таке званяв вдруге за сьогодні уточнив Максим для неї придумають промовив бабкін давно пора Мужики ж, це тільки їй, старій чекістці, вигідно. Оно вона. Як піднялася? Чому ж тоді ми досі тут, а не разом із Максом у камері, поцікавився Сева? Тому, братику, що вона знає, як правильно людей здавати, анонімно. Тепер Бабкін говорив упевнено. Дивіться, вона мен там зерно сумніву закинула. «Більше нічого. Його до справи не підшиєш, так само, як фотку трупа без самого трупа». «Трупа теж не підшиєш, зауважив Максим. «Це є образно, фігурально». Бабкін заводився, вже збувши про своє неприворне бажання звільнятися. «Дивіться, комбінація така. Тьотя Галя скидає весь розклад міліції» але доказів жодних не лишає. Бо в такому разі сама за співучасть піде. Міліція дзвонить нашому Рогові, а він, як відомо, вміє впиратися Рогом. Брехня це все, ваші спроби відбілитися. Будете тиснути, ми в газеті цю хріновину напишемо. І ви, українські правоохоронці, знову в какашках. Могло таке бути. Сєва з Максом дружно кивнули. Вони знали, як саме їхній шеф може поперти на тих, хто намагається перти на нього. Бабкін продовжив і з таким захопленням, наче переповідав приятелям сюжет нового детективу. От так. Далі аферистка тьотя Галя знов робить хід. Приходить дорога і починає його шантажувати, бо вона зубдаю точно знає, йому з міліції вже дзвонили. І ріг, хоч і відбився від них, але знервований і на взводі, ось так наша шановна привральниця і рибку з'їла, і кістечкою не вдавилася. Згоден, промовив Бойко, він справді повірив цій версії, в світлі останніх подій інших кандидатів на язика Тухвеську ані в нього, ані в колег просто не було.